La guerra dels terrats està servida. La llei aprovada recentment pel Congrés dels Diputats en què es preveu la possibilitat d'expropiar terrats per instal·lar-hi antenes de telefonia mòbil té una ferma i decidida oposició veïnal que a través de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, més coneguda com el CONFAC, va advertir que la nova norma és, entre cometes, vergonyosa i va denunciar l'atac que suposa a la sobirania del veïnat en relació amb un espai privat. El més sorprenent de la nova llei, al marge d'introduir aquesta mesura tan contundent com excepcional, és que va ser aprovada amb un ampli consens dels diputats, ja que va tenir els vots a favor del PP, el PSOE i també dels diputats de Convergència i Unió i el PNB, cosa que representa el 95% del total dels diputats. Entre la minoria que es va oposar a aquesta llei en el debat celebrat el 29 d'abril passat, el, de el diputat d'Esquerda Unida, Jesús Juste, va ser molt i beligerant a l'hora de denunciar que les expropiacions forçoses per instal·lar antenes eh, generen una gran indefensió als ciutadans. En la informació sobre la nova normativa que ofereix el Ministeri d'Indústria i Energia, es presenten les novetats de la llei com un seguit de mesures que ajuden els operadors a desplegar les seves xarxes amb més facilitat. Precisament aquest afavoriment dels interessos de les grans empreses davant dels ciutadans és el que al seu dia va denunciar el diputat Juste, que com recordem és d'Izquerda Unida, i van criticar també els veïns. Des de la fa, que és a dir, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, es lamenta, en primer lloc, que la llei parli d'interès social per justificar les expropiacions de terraig quan es tracta d'un interès econòmic del mercat i de les operadores. En aquest sentit, els veïns lamenten que, en nom de l'economia, es passa per davant de la política i la democràcia i dels interessos veïnals. Amb la nova llei, l'administració estatal, passa a ser determinant en la concessió de les noves llicències per instal·lar antenes i els ajuntaments queden en un segon terme, quan fins ara competia al govern local la decisió sobre els llocs on es podia posar les antenes. Des de la CONFAC es recorda que els ajuntaments sempre han estat propers a les demandes veïnals en aquests temes i que escoltaven l'opinió de la ciutadania, cosa que estem que no passi ara.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 És per això que es faran dos tallers o trobades. Una serà avui de dos quarts de vuit a 2 quarts de deu. I l'altra serà aquest diumenge d'onze del matí a dues de la tarda. Doncs si voleu participar ho podeu fer a través de procésparticipatiusantandreu.com Més cores a comentar-vos, doncs parlem del rebost solidari d'aliments de Sant Andreu. Demà dijous a les 11 del matí al rebost solidari d'aliments al carrer Berenguer de Palou número 104 a Sant Andreu es farà la roda de premsa de presentació de la segona edició de La fam no fa vacances. La campanya de recollida d'aliments que posaran en marxa els quatre bancs dels Aliments de Catalunya aquest estiu. A l'Acta ja s'estiran responsables dels quatre bancs dels Aliments de Catalunya i un representant de l'entitat, al Rebós Solidari d'Aliments de Sant Andreu. La primera edició de la FAM no fa vacances es va celebrar al mesos de juny i juliol de l'any passat. La situació actual, amb més d'un 20% de la població catalana per sota del llimte de la pobresa i una demanda creixent d'aliments per part de les entitats, fa que els bancs dels Aliments s'adreixin de nou als ciutadans per tal que s'hi sumin organitzats activitats solidàries per, a, per recollir aliments de primera necessitat. Et pots visitar les adreces de correu electrònic a les pàgines web millor dit 3w.bandalsaliments.org o a 3w.lafanofavacanses.org. I nosaltres el que volem comentar-vos ara és una de les activitats que de les quals us hem anat parlant aquestes darreres setmanes i precisament acaba avui. I és que la Fabrica va us ofereix escolta accions. La Fabra i Coats de creació al carrer de Sant Andrea número 20. Us ofereix fins avui Col·lectiva accions des de l'apropiació i la multipropietat cultural. És presentació del projecte educatiu dut a terme per 14 alumnes des de Llotja durant les fases d'investigació, producció i exposició dels sis projectes finals. Aquesta activitat és organitzada per Es de Llotja, Sant Andreu, del carrer Parameñaner, número 40. I avui us parlarem del laboratori de la Fabra i que us ofereix insectotròpics i ZAF. El format laboratori de Fabra i COATS té com a objectiu obrir al públic el procés creatiu dels seus projectes residents a través d'una sèrie de propostes de treball artístic interactives. El format laboratori de Fabra i COATS té com a objectiu obrir al públic el procés creatiu dels seus projectes residents a través d'una sèrie de propostes de treball artístic interactives. Com a punt de partida, ZA proposa investigar el xoc de diferents disciplines artístiques com la dansa, la música, el teatre o la performance amb el llenguatge de la improvisació conduïda corrent que, de fa anys, treballa en l'expressió espontània de la música. El taller es desenvoluparà durant dos dies consecutius i està obert a tot tipus d'artistes interessats a expressar-se de manera lliure i sense preconcepcions per potenciar la seva creativitat. Em podeu gaudir avui i demà de 5 de tarda a 2 quarts de 9 del vespre. Per inscriure-t'hi, envia un missatge a fabricots tot indicant el nom, adreça electrònica de contacte, telèfon disciplina, si es tracta de música, dansa, performance o d'altres, instrument especificant si el portaràs i experiència prèvia. També hem de dir en aquest sentit que dissabte el col·lectiu Insectotropics convida a la primera de tres jornades en què creadors de diversos àmbits, tots junts en un mateix espai i envoltats de públic, desenvoluparan una acció multisensorial a mig camí entre la performance, el Working progress, el teatre d'acció o el live cinema, la divina comèdia de Dante, Eligieri, servirà com a fil conductor d'aquestes tres sessions d'experimentació col·lectiva. La data doncs, és aquest dissabte i es realitzarà de 5 de la tarda a 10 de la nit.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 de Sílvia Sobirós, a càrrec de l'Espai Jove Garcilasso. Demà dijous, també a l'Espai Jove Garcilasso, a les 7 de la tarda, hi la xerrada de debat, la música i el material d'arxiu en el documental, gestió de drets i Creative Commons, a càrrec de Valerí Idelpier i Cosima Dannòritzer. Per a més informació podeu adreçar-vos a l'Espai Jove Garcilasso de la Sagrera. Altres apunts a, a comentar-vos, anem ara cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre natació. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada amb el nom Parlem de Natació. Es parlarà de la pràctica de la natació amb un nadador que ha estat olímpic, que és un altre que no és un altre cas Jordi Jou, que és entrenador del primer equip del Club Natació Sant Andreu i també nadador olímpic. Aquesta xerrada tindrà lloc a la sala d'actes de lluit, i la biblioteca Tritat Vella José Barbero, organitza el centre Tritat Vella i recordem que l'aforament és limitat. I últim punt, abans de tancar aquest primer repàs de notícies, parlem del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu que us ofereix l'exposició Enredant la Troca. L'exposició que rememora la societat del segle 18. És una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Aquesta exposició és organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu i la entrada és gratuïta.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 són aquests dies amb la som dins dels ulls que la fred dels teus hiverns s'esveix com el fum boira que amb la pluja munya els teus solits branques, molts saït pedres i la llum del cel gris crida la tempesta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 Doncs, tal com us informàvem, vam començar aquest programa. A partir de l'estudi sobre mobilitat s'ha decidit obrir a la participació de les persones interessades doncs, la possibilitat de participar en dos tallers que precisament un d'ells començarà aquest vespre. I precisament per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic, el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, el senyor Santi Serra, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs se qui pot participar en aquesta... Sí, eh... Un, un petit incís, no són sí. dos, dos, dos tallers només, eh? es, uh -huh. fan, es, fan, eh, es fan la primera sessió uh -huh. perquè hi ha molta gent, es fa avui i diumenge. Exacte. Eh? O sigui, avui i diumenge són la primera sessió. Llavors, si hi ha més sessions, suposo que serà la setmana, la setmana vinent, també en dimecres i en diumenge. D'acord. Eh? Mm -hmm. Llavors, això és aquests tallers que es fan avui, són a partir de l'estudi de mobilitat al carrer Gran de Sant Andreu, que va fer el mes de març passat, l'Ajuntament de Barcelona el va, el va tenir ja exposat, ja l'havia fet, no? Mm -hmm. eh, I aquest estudi no fa res més que doncs, ha estudiat la freqüència de vianants que passen per diferents carrers, per diferents corilles, mm -hmm. eh, quants peatons per hora... I és clar, hi ha, hi ha molts carrers que els creuaments de Vianants són molt més grans, com és per exemple Joan Torres, Sant Andreu, Agustí Milà i aquests carrers amb molta més freqüència i Sócrates és els més cap a, a la vora, diguem-ne, de, de plaça de Comerç mm. que no pas els més exterràlis. Mm. Llavors, amb el resum de les conclusions que l'Ajuntament ha fet, de, de, bueno, en realitat és urban els que han fet aquest estudi, mm. del resum d'aquestes conclusions... Del, del carrer Gran, eh, que, és clar pensa que per començar, el carrer Gran de Sant Andreu és una de les vies històriques romanes que unia Barcelona amb la via Augusta. Uh -huh. Els eh? seus, és aproximadament un quilòmetre i mitja mig d'allargada, uh -huh. eh, passen per al d'una trama urbana molt densa. Uh -huh. Ja es veu, eh? Sí. eh I és, és el que en diem a l'est comercial del barri. Uh -huh. Hi ha 23 carrers que travessa transversalment el carrer Gran, n'hi han que són de, de zona 30, uh -huh. n'hi ha que són de plata de forma única, uh -huh. i, és esclar, eh, hi ha moltes servituds entre al llarg del carrer Gran, no? Uh -huh. eh, hi, hi ha molta... I després també trobem molta discontinuïtat de la línia de Fesana. Si tu passes per allà, veuràs que unes Fesanes estan més, més retreï, retingudes cap a dintre la vorera i d'altres que el tros de vorera és molt petit. Eh? Mm -hmm. Bé, doncs, eh, el, el, el, en aquest estudi també diu que diàriament, mm -hmm. diàriament hi circulen entre 5.500 i 6.000 cotxes. De dels, quals, mm -hmm. dels quals, només es queden al carrer Gran de Sant Andreu el 55%. Mm -hmm. Eh, o sigui, lo que diem el carrer Gran des de la Plaça Mossèn Clapez fins a Rambla Fabra i Puig, eh? Mm -hmm. Llavors, eh, bueno, S'han sí. creat tota una, tot una sèrie de conclusions, uh -huh. que eh, doncs, al llarg del carrer Gran eh, hi ha una problemàtica considerable perquè doncs, segons com no pots passar per les voreres, uh -huh. eh, els creuaments dels vianants pels passos de pedatons semaforitzats normalment no s'utilitzen, uh -huh. destaca més la quantitat de persones que creuen en vermet que no passen verd, etc, etc etc. Bé, doncs d'aquest estudi, Uh -huh. l'Ajuntament de Barcelona vol fer uns tallers uns tallers que en diuen eh, de, en diuen DAFO, saps? que uh -huh. són unes, unes, unes conclusions que han tret que en diuen DAFO que vol dir debilitats, eh, amenaces uh -huh. fortaleses i oportunitats que té el carrer Gran uh -huh. i a partir d'aquí es faran aquests estudis que són, les debilitats són aspectes interns negatius uh -huh. eh, del, del carrer Gran Després, les amenaces són aspectes externs negatius uh -huh. i la fortaleza són els aspectes interns positius i les oportunitats són els aspectes externs, eh, els aspectes externs, externs positius. Uh -huh. Aquest, aquests tallers els han organitzat uh -huh. eh, i participaran entitats, uh -huh. comerciants, eh, molta gent del carrer gran, precisament per afavorir que entre tots Puguem, lograr, puguem, puguem fer del carrer Gran el que volem que sigui el carrer Gran eh? un carrer que, que no només sigui plataforma única o zona 30 o que sigui només de dianants no, el que volem és especificar-lo perquè hi ha entre molts serveis eh, hi ha 300 àrees de càrrega i descarga en el llarg del carrer Gran zones de càrrega i descarga de, eh, que, que mm. en realitat si estan pràcticament tot el dia, hi ha, hi ha botiguers, hi ha comerciants i gent de fora que hi estan més de 10 minuts aturats en el càrrega i descarga, no? Sí. Esclar, tot això és, és, és, un, és un problema. És un problema perquè aquests vehicles que estacionen, que diuen que els estudis s'han aproximat un 53%, són, uh -huh. esclar, són espais que, que, que, que no haurien de ser de, de, de, de només d'aparcament per a aquesta gent que venen aquí, no? Uh -huh. En fi, esclar, és, és tot, tot, tot molt complexa. Perquè del que sí que havíem sentit eh, parlar és de que les bicicletes tenien eh, dificultats per, per poder passar-hi, que també es volia fer al carrer Gran un peatonal, mm, tot això no sé com estan en aquests moments. Sí, bé, bueno, esclar, és que, aviam, el que es vol, el que es vol eh, fer en aquest treball... Uh -huh. a, a, portar, a portar una, una visió ciutadana, diguem-ne. Uh -huh. um, el, el, el procés de transformació del carrer Gran um, es converteixi a, a, on els veïns s'hi sentin a gust. Això és el que volem nosaltres, saps? Uh -huh. I com a associació de veïns. Exacte. Eh? Sí, sí. Però és que, a més a més, també volem afavorir el comerç de proximitat i de comerç comerç del barri d'aquesta forma. Uh -huh. Perquè volem que la gent es passegi, la gent de Sant Andreu es passegi per Sant Andreu, els que vinguin de fora, que trobin un Sant Andreu alegre, divertit, humanitzat, que les persones es, es troben, que poden parlar, que es poden comunicar. Eh? Uh -huh. O sigui, fer que la transformació del Terrer Gran sigui un producte d'una col·laboració entre el districte, que siguem tots les institucions, els centres cívics les biblioteques el, els ciutadans com no, eh, que som els primers els primers. perquè considerem que a, a les, a les ciutats són per les persones pels ciutadans, no són pels cotxes eh? uh -huh. i és clar i llavors, bueno, aquestes etapes de treball eh, són que, que, que s'han fet ara ja doncs són un, un reconeixement a l'anàlisi la de la diagnosi de l'estat actual que, uh -huh. fet, que és el que et deia abans, sí. i després, eh, com que ja s'han fet sessions informatives i demés, ja es comencen a treballar aquests tallers que et deia abans, eh? uh -huh. eh, serem tots, no? El, uh -huh. La gent que es treballa al centre civi, gent d'Ajuntament, comerciants, eh, veïns, entitats, tots i tots volem aportar doncs, el nostre gran arena de sorra, i mm. que després arribar a unes conclusions que no puguem dir en què Home, és que veus, si el, el, el, el hagués sigut d'aquesta manera, aquest carrer eh, ja, ja estaria d'una altra manera. No, no. Mm. Volem que aquest anàlisi diagnòstic que tenim ara actualment que ens han fet, eh, mm. eh, que, que, que no, no debiliti l, l, el carrer gran, no? que, que porti una visió ciutadana del que és, eh? mm. I, i, bueno, i les conclusions ja les veurem. Ara Però... hem de pensar amb el futur, Aviam com ho obrem. I per això es fan aquests tallers que s'organitzen, que no sé si serà un taller, seran dos. Crec que hi participarà molta gent, perquè s'han sí. fet, aquest primera sessió de tallers, s'han fet dos grups, un dimecres, diumenge, perquè així s'hi pugui estar, anar, ara hi molta gent. Sé que aquests grups eh, seran de, de, 50, de 50 persones com a molt, que s'aniran partint. Esclar, és clar és que volem fer-ho bé, saps? Sí, és una Volem cosa tornar a canviar quan oh, que ens hem equivocat. És, un, és una cosa que s'ha de debatre entre tots i després exacte, exacte. fer unes reflexions i després treure algunes conclusions exacte. al respecte. Perfecte, eh? sí, senyor. és és com es fan les coses. Mm. Nosaltres hem lograt que en, per aquest tema l'ajuntament ens escoltés. Don, eh? passo una no, me la meva no companya a no sé. Susanna que també té alguna pregunta a fer. Sí. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia, Solana. A mi m'agradaria saber exactament si sap en què consistiran la, les sessions que tindran lloc avui dimecres i diumenge, més exactament. Mm, doncs, doncs no t'ho podria dir, no dir exactament exactament el que serà. Nosaltres hi anem amb la voluntat, com he dit abans, de participar-hi i, i de treure conclusions. Uh -huh. D'entrada tenim una base que l'estudi que es va fer, que és el que ens diu que per Sant Andreu... Uh, el carrer Gran fins a la rambla de Fabra i Puig hi passen de l'ordre de 5.500 a 6.000 vehicles diaris mm. i que no es queden al barri m'entens? I que després també aquest, aquest carrer Gran en, en, actualment serveix per molta gent que quan entra a Barcelona en vez d'agafar tota la meridiana don la volta per la ronda per la ronda de Valles, per la ronda litoral només entrant a Barcelona i llavors surt pel carrer, per la carretera de Riu, bueno, per la dignitat vella, per la carretera de Ribas, ja va espetegar al carrer Mallorca. Mm -hmm. passant, passant pel carrer Gran, és clar. El que interessa és si per cas pels comerciants i tot doncs, tota aquesta gent, és que els que passen pel carrer Gran s'hi quedin, però esclar, si no s'hi queden, perjudica el comerç, també. Eh? Exacte. Eh? Mm -hmm. Esclar, no sé, nosaltres, ja dic, estem il·lucionats, que volem que se'ns ha escoltat per què volem que el carrer gran eh, sigui un carrer que uneixi la gent de Sant Andreu, que, que la gent s'hi passegi, que sigui, que sigui un carrer d'il·lusió, de, de, de, de, de, de festa, Saps que la gent es trobi, que es parlin, que, que mirin els aparadors, perquè, home, això és el que necessitem per ajudar el comerç de, de, de proximitat, per, per ajudar a que a Sant Andreu sigui civilitzat sigui més de les persones eh? i, i jo, jo tinc esperances i jo també tinc esperances que d'aquests tallers doncs ens sortiran, eh, eh, sortiran algunes coses que un cop un cop garballades seran la solució per perquè gran durant molts i molts anys eh? sí. perquè hi ha la possibilitat de posar a les xarxes socials a l'abast dels veïns perquè també puguin dir la seva no? Com, com, com, com? Que posin a l'abast dels veïns a les xarxes socials, per tant perquè també puguin dir, puguin dir la seva, no?, en el respecte. Sí, bé, aviam, la gent que, que hi pugui dir la seva ja ha dit la seva, un casteller, uh -huh. saps? Uh -huh. Esclar, sí, sí, la gent està enterada. Nosaltres hem informat a la gent... Uh -huh. eh, Uh -huh. hem informat, sap penjat l'estudiquet a internet, a la base de dades. Uh -huh. eh, en fi, i a partir d'aquí, d'aquests raonaments, és quan eh, l'empresa que ha fet l'estudiquet Turban i l'Ajuntament, juntament amb nosaltres, hem dit, doncs mira, saps què? Farem uh -huh. aquests tallers i per estudiar realment el que ens interessa i com volem que sigui el futur del gran de Sant Andeu. Molt uh bé. -huh. Eh? i això és el que jo espero amb, amb, perquè les conclusions ja les tenim pràcticament fetes uh -huh. eh, hi ha hi ha moltes coses que sabem que hi ha al carrer gran, com és per exemple certitud eh, de pas obligatori, que, que, que hi ha presència de pàrquings pels veïns hi ha uh -huh. moltes coses, no? Mm, hi, ha, hi ha punts de recollida de brossa uh -huh. que hem estat a comptar eh, esclar, hi ha moltes coses, saps? Uh -huh. i i hauríem, hauríem ja d'arribar tots a, una, a un, resu, un resum mm. exhaustiu del que volem que sigui el carrer gran i que durant molts i molts i molts anys mm -hmm. sigui el que volem, això, eh? Que un carrer que... gran specificat, mm. per la ciutadania, alegre, i que hi hagi moviment i que hi hagi vida, que és el més important. I la vida la fem les persones, no les màquines, els cotxes, eh? Per tant, haurem d'esperar a veure aquests dos dies de tallers, si surten sí, algunes producions? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Nosaltres, um, avui comencem i ja veurem, i després ja, ja sí, per cas ja en podem parlar com uh -huh. van aquests tallers, de què consteixen. La idea és aquesta, eh? Uh -huh. Reflexionar, com que ja tenim els l estudis fets i tot això, uh, aviam, veure allò que dèiem abans, les habilitats que tenim aquí al carrer Gran, uh -huh. les amenaces externes que tenim del carrer gran els, experts, els aspectes interns positius que, que tenim que són, que són el, el, el, les botigues i tot això mm -hmm. i les oportunitats eh, que tenim que, que la gent vingui, la gent eh, passegi la gent saps I, i a partir d'aquí jo crec que aquests tallers eh, participatius s'han de prendre unes conclusions que ja ha dit que seran definitives ja pel carrer gran de Sant Andreu durant de... molts, molts anys molt, bé. Molt bé. doncs Santi Serra, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i esperem doncs, que aquestes dues sessions serveixin i que, es, i que es treguin conclusions que es puguin portar a terme. Molt bé, doncs moltes De gràcies. A vosaltres, dius, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Santi Serra, que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de, les, de Sant Andreu de Palomar, al qual doncs, ens parlava d'aquestes sessions. Una serà avui, a partir de dos quarts de vuit i fins a dos quarts de deu, al Centre Cultural Can Fabra. Doncs aquella gent que vulgui dir la seva ja sap on, on ha d'anar aquest vespre. Molt bé, doncs el fem ara mateix una petita pausa i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara.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 재미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 Doncs, us informàvem abans, el laboratori de la Fabra i Coats ofereix insectotròpics i zà. El format laboratori de Fabra i té com a objectiu obrir al públic el procés participatiu i creatiu dels seus projectes residents a través d'una sèrie de propostes de treball artístic i interactives. Doncs, per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'IEX, que pertany al laboratori de la Fabra i Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, perquè avui hi ha unes sessions, però dissabte també hi haurà, hi haurà un altre, oi? Sí, a veure, ara avui el que hi ha és, eh, és més un tema musical. Uh -huh. El Fà, que és un bueno, grup de música d'aquí de Barcelona, fan tots uns tallers de música, bueno, d'improvisació musical, uh -huh. diferents músics. I tot aquest taller, que dura un parell de dies, uh -huh. al final també culminarà amb dissabte, el dia 17, uh -huh. que durant tota la tarda, de 5 a 10, Uh -huh. recreem, junt amb els músics i 35 artistes visuals més, recreem l'infern de, de Dante. Uh -huh. És a dir, seran prop de 5 hores de, de, de no parar amb, amb aquesta gran obra de, de Dante Eligieri i la Divina Comèdia. Uh -huh. Sí, exacte. Són 5 hores de creació totalment improvisada. Uh -huh. eh, és una mena de gran festa on el públic pot venir pot inclús participar. De fet, el públic pot ser fins i tot material artístic. La idea és una mica que durant aquestes cinc hores, tant artistes com públics, creem una experiència sensorial de del que seria aquest infern de Dante, una mica també seguint a l'esquema del Dante. Al infern hi ha nou cercles i nosaltres el que farem és, durant mitja hora, anar reproduint cada un d'aquests cercles. Uh -huh. i tot això es farà doncs, barrejant performance, work in progress teatre d'acció, cinema ah, tot... uh -huh. sí, el que fem és barregem doncs, vídeo, pintura dibuix, teatre dansa, música uh -huh. eh, work in progress és, és una, gran, una gran barreja de, de tota l'escultura també hi haurà uh -huh. eh? hi haurà una mena de live cinema d'alguna manera tot el que els artistes visuals anem creant uh -huh. Això hi ha una realització que el que farà és anar capturant les imatges en cada moment més interessants i d'això es farà com una gran pel·lícula en directe. Perquè cal dir que el públic també tindrà el seu espai en aquesta obra, no? O sigui, podrem sí, sí, participar. La... Exacte. La... El públic, la idea és que puguin anar circulant, es pugui anar als artistes i fins i tot es deixi manipular pels artistes. Inclús mm -hmm. la idea és que si alguna persona té ganes, inclús que la pintem, no? Que la podem, okay. la podem pintar o potser... La l'agafem a alguna persona del públic, la posem davant d'una càmera uh -huh. i davant d'aquesta càmera li podem dir que faci bueno, no sé, un ànima de, de l'infern, per dir-ho. Molt bé, doncs et passo la meva Susana que té alguna pregunta a fer. Hola, Hola, bon, dia, Hola bon dia. Has dit abans que ZA ja és un grup de música, sí. oi? Eh, què ens pots dir d'ells i també d'Insectotròpics, eh, aquest col·lectiu una mica més original? Doncs mira, a, a nivell musical són la, bomba, són la bomba, són un dels grups per a mi més, més interessants del panorama musical actual aquí a, ca, a casa nostra. Mm. fan una mena, bueno, és bastant difícil de definir però treballen molt la improvisació i no sé, jo no, no, no li sabria posar una, una etiqueta però són, són, un, són un parell de, de músics, uns grans experimentadors musicals amb els que tenim molt, molt bon de feeling. Mm -hmm. I nosaltres, als Insectotròpics, doncs som videoartistes, som sis persones, dos videoartistes, tres videoartistes, perdó, dos pintors i un músic, que, bueno, un bon dia ens vam ajuntar, mm -hmm. vam unir les nostres carreres artístiques i hem creat una companyia, que diem, d'exploradors audiovisuals, mm -hmm. amb la qual, doncs, fem espectacles, fem videoclips, fem pintures, fem performance, bueno, investiguem, investiguem dintre del món artístic. Mm -hmm. I fareu tres jornades, no?, o sigui... Sí, exacte, farem ara, ja dic, el dia 17 fem l'Infert, el dia 4 de juliol també aquí a la fàbrica de creació de Fabri Coats farem el, el Purgatori i després a l'octubre, el 17 d'octubre, farem el Paradís. Mm -hmm. I el que voleu és que la gent, el públic assisteixi tant avui com demà i el dissabte, doncs, també participi molt amb vosaltres, amb les barreges artístiques, amb les performance, no? i sí, que exacte. gaudeixi que també experimenti amb l'art. Exacte, aquí una mica la, el que seria la, la fàbrica de creació de Faber i Coats ens, ens va demanar, als nosaltres que som artistes residents, doncs ells estan molt interessats amb això, en apropar el procés creatiu al públic, no? Llavors ens van fer doncs, aquesta proposta i nosaltres encantats hem, hem desenvolupat aquesta història de, de barrejar el públic amb l'art, eh? que, que el públic d'alguna manera no només vegi una obra artística acabada, sinó que sobretot pugui veure el procés de creació, que de vegades és molt més interessant. Uh -huh. Uh -huh. Perquè quant de temps heu estat preparant aquestes tres jornades i la que tindrà lloc al juliol? Sí, doncs portem aproximadament uns tres mesos uh -huh. organitzant tot, tot aquest sideral, que és d'una magnitud bastant, bastant considerable, i, i continuem, perquè dissabte acaba això i després continuarem una mica recopilant tot el material que hem creat, per veure després, amb aquest material, com el podem tornar a manipular eh, per continuar una mica evolucionant el, aquest, aquest gran infern, de, bueno, infer, aquest, aquest món creat pel, pel Dante. Uh -huh. Els ciutadans ja de Sant Andreu, si els volen apropar, l'entrada és lliure, poden participar tants com vulguin, o l'entrada és limitada? És, és, és totalment lliure, no hi ha, no hi ha limitació, bueno, no hi ha la limitació excepte que, que capiguen. Mm -hmm. on mai se sap, s'espera que, que, que vindrà molta gent. Mm -hmm. Llavors, en principi, aquí cap tothom, la mm -hmm. sala és, té més de 500 metres quadrats, per tant, jo convido tota la ciutadania d'aquí de Sant Andreu que, mm -hmm. que s'apropi, no s'ha de pagar res, i, i puc assegurar que tindran una experiència sensorial important. Per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho han de fer? Sí, a veure, això, si qualsevol persona es vol comentar el, el que sigui, uh -huh. eh, pot entrar a la, a la nostra pàgina web, que és insectotropics.com, uh -huh. d'acord? I allà ja tindran, bueno, tenen el nostre mail, tenen telèfon, tenen informació de tot aquest, de tot aquest event. I uh és -huh. una pregunta. Sí. Exactament, insectotropics? Sí. Què vol dir? D'on va sorgir aquest nom tan especial, tan original? <ríe> bueno, doncs, a veure, el nom aquest no, no se sap mai ben bé, va, va caure del cel una mica, el que sí que tenim, eh, teníem una mica la, la, la idea de ser una mena de, com artistes, d'insectes, ens veiem com una mena d'insectes, perquè per està basant una mica alienígena que tenen els insectes. Uh -huh. Tu quan t'apropes amb un microscopi electrònic amb un, amb un insecte, veus, veus eh, éssers pràcticament d'una altra galàxia. I de vegades una mica també nosaltres ens sentim així, no? éssers d'una altra galàxia. Uh -huh. Llavors vam ajuntar aquest concepte d'insectes, amb el concepte de psicotròpic. D'alguna manera ens agradaria ser com insectes que piquen eh, i t'inoculen una, una, una mena de verí, verí que et fa tenir visions, visions d'un altre món. Uh -huh. I una mica la nostra obra en general, sí que per el que el feedback que tenim de, sempre del públic és això, no? que realment et transporta a mons molt, molt, molt diferents del, de l'habitual, un món més oníric, un món galàctic. També hem de dir la dansa també serà la protagonista no? d'aquests dos espectacles. Exacte, sí, tenim, tenim ballarins uh -huh. que tenen, tenen alguns fragments una mica més elaborats uh -huh. ara mateix que tenen ja preparats i després també deixaran molt, molt a, la, a la improvisació uh -huh. i també mirarem la manera de com eh, ajuntar el que seria la dansa amb la pintura i el vídeo. O sigui, és molt possible, no ho puc assegurar, però que acabem pintant aquests, aquests ballarins, també. No us esteu de res, eh? Aquí molt, molt atrevits. Sí, atrevits, sí, una mica. A veure, el que volem és, és que la gent realment... El que ens agrada és, és que l'art emocioni. Mm, no ens agrada l'art, el fred... Bé, bueno, no és que no ens agradi, és interessant, però som més d'un art que arriba per l'estómac i que crea... que genera emocions. Mm -hmm. I que després aquestes emocions, després, també puguin generar eh, pensaments, no? Mm, molt bé. D'acord, doncs, ex moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i la gent, dels de, de, veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris doncs ja saben que avui i demà, de cinc de la tarda, a dos quarts de nou, hi haurà l'actuació de fa, i aquest dissabte que no es perdin, a partir de les cinc de la tarda, l'actuació la, vostra, l'actuació del col·lectiu Insectotròpics. Ah, exacte, molt bé, moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres. Vinga, adé, adé, adé. Mol bé, doncs atenció perquè ara el que farem és, tal i com ens deia aquest text, tal com ens deia aquesta informació, farem una mica de transformació i ens en anirem cap al centre cívic de la Trinitat Vella perquè poques vegades anem al centre cívic de la Trinitat Vella i avui cal anar-hi perquè ens oferiran un espectacle d'aquells que val la pena doncs, de tenir en compte. Doncs anem-hi. Doncs fem una pausa i ens n'anem en cap al centre cívic de la Trinitat Vella. Fins ara. Fa temps que intento buscar-te, però em fa por. I és que fa temps que em fa aixecar-me el teu so. Fa temps que intento explicar-te el que sé. He vist de tot, conec a mig món, però tu no sé qui ets. Les paraules, sóc com tu. S'lunya de cada parada. no és absurd. Ets mestre de l'ignoratge, Soc l'ignorat. Fa anys que espero esperar-tes com ho jo. Cada dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs el que us dèiem, el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix avui a dos quarts de sis, a través de la companyia Màgic Raúl, l'obra Vereta Màgica, màgia. Doncs per parlar de màgia, qui millor que el màgic Raúl? Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns què és el que esteu preparant ara en aquests moments i que podrà veure els, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i de la resta de barris d'aquí de Sant Andreu. Doncs mira, per aquesta taula tenim un munt de sorpreses preparades. Primer de tot dir-vos que és un espectacle de màgia molt participatiu, molt divertit. Val? Llavors està pensat doncs, tant perquè sopessin bé els nens, com que disfrutin els papes, els avis, els tiets, bueno, per disfrutar amb família. I doncs hi ha molts tipus de números de màgia, d'endevinacions, desaparicions... Bé, bueno, un munt uh -huh. de sorpreses que, que esperem que aquesta teva puguem compartir amb tota la gent d'aquí del, del barri. Uh -huh. El que sí que és important és que no falti la màgia, l'alegria en aquest espectacle. Correcte, correcte. Hi ha molta màgia, hi ha molta sorpresa, vull dir, els nens disfrutaran, els adults també, uh -huh. i s'il·lusionaran, que és el més important, que la gent vingui en ganes de, de ser il·lusionada. Uh -huh. Uh -huh. Doncs et passo una Susanna que té alguna pregunta a fer Hola, bon dia, bon dia. Uh, Una de les grans oportunitats que ofereix el centre cívic d'aquí de Tritat És poder veure la màgia de prop i això, que, que deies no il·lusionar-te uh -huh. I tornar a tenir aquesta alegria, de, aquesta innocència dels nens petits De que no pots arribar a creure't el que estàs veient Correcte uh -huh. Aquesta és la feina dels mags, de fer l'impossible, fer-lo possible Mhm uh -huh. I triomarem també coloms i conills, eh? Sí, i cordes, i mocadors... Hi haurà moltes coses, moltes sorpreses, la veritat. Uh -huh. Des de quant temps fa que et dediques a la màgia? I et dius ja el màgic Raül. Sí, doncs mira, ara professionalment fa 10 anys. 10 uh -huh. anys que portem doncs, l'espectacle, diguéssim, en cartell i anar voltant, diguéssim, per, per tot Catalunya, no? Llavors, bueno, des de a Barcelona hem vingut a diversos centres cívics, dintre de la xarxa i de més, uh -huh. i, però aquí el de Trinitat B i encara no, no hi hem estat mai, i tenim moltes ganes. Uh -huh. Uh -huh. I de quina manera se'ls van posar en contacte amb tu? Et van trucar? Doncs, bueno, nosaltres venim a través d'una... a través d'una agència d'espectacles, que és la Pussa, uh -huh. que també té companyia de teatre, i, bueno, a través d'ells una miqueta venim a fer nosaltres la l'actuació aquí al centre cívic sí. i perquè com que dintre del centre cívic hi ha altres programacions de manera continuada uh -huh. doncs avui toca la màgia uh -huh. per sorprendre els nens i nenes Uh -huh. Com una persona de, descobreix de cop i volta que es vol dedicar a la màgia, quan va ser de... Doncs mira, mi em van obrir una miqueta per, per casualitat, perquè jo des de ben petit a no, la màgia no, no tinc cap record de que, que em digués res i que em sorprenés, uh -huh. però bueno, a través de l'escola vaig conèixer un noi que sí que feia quatre trucs de màgia, no? Jux... uh -huh. jocs, i me'ls va començar a fer i em vaig començar a engrescar, no?, de manera que l'hora del pati, doncs, en vez de jugar a futbol, me la passava ja, doncs, practicant truquets, traient monedes de les orelles, i a partir d'aquí, doncs, ja va ser un continu, doncs, d'iniciar-me, de, de començar a estudiar, de començar a profunditzar i de començar a fer els meus primers espectacles, no?, i des de llavors, doncs, mira, fins al dia d'avui... Mm. Perquè no és fàcil dedicar-se a de la màgia, també cal molta feina, molt d'estudi... Molt... Clar, a la mm. més, primer cal ser una feina que, que t'ha d'agradar, no? El pujar a l'escenari, mm. parlar en públic, tenir aquesta part de, de l'actor, no? De, de voler doncs, interpretar un paper, no? En fi, al cap, som els mags, som com actors que estem interpretant el paper d'un mag, no? Mm -hmm. I a part després, doncs, clar, es una miqueta d'habilitat, molta pràctica, sobretot, perquè la màgia requereix, doncs, molt d'essat, molt d'estudi, mm. però, bueno, no és una missió impossible, vull dir... Qualsevol persona, qualsevol nen que li gradi la màgia, doncs eh, pot, pot dedicar-s'hi, no? Amb esforç i treball, doncs ho pot aconseguir. Esperem que alguns nens i nenes que vagin aquesta tarda al Centre Cidratrat Vella i vegin el teu espectacle, veure si a algun també li, li pica una miqueta i també vol ser mag de gran. Doncs sí, de fet a la, als nens és una cosa que la màgia els hi agrada molt i hi ha molts nens que sempre diuen, jo quan seré gran vull ser mag. Uh -huh. i vull dir que és la il·lusió la porten i, bueno, és una feina difícil, però, bueno, com la majoria, com la majoria de feines que hi ha... Mm. Home, no és com la majoria de feines, eh, treballar traient una moneda d'una orella o un, un colom, un conil, no és una feina normal. <ríe> és, és una mica normal, la veritat és que sí, però, però es pot es pot aconseguir, es pot aconseguir. Uh -huh. Hmm. D'acord, doncs uh, Màgic Raül moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta informació esperem que aquesta tarda donc, sigui tot un èxit al Centre esperem, Cívic de, de l'Ajuntament el allà, allà els estarem esperant L'espectacle es diu Vareta Màgica uh -huh. oi? i és aquest nom? Bueno, perquè és un, com és un espectacle d'estat, sobretot al públic infantil doncs la uh -huh. Vareta Màgica és un element que, no és, que, que és la principal no?, per poder fer per poder fer la màgia, no sense vareta no hi ha màgia uh -huh. i una miqueta bé per aquí al nom de l'espectacle Molt bé, doncs convidem a tots els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris a que s'acostin avui al centre cívic de la Trinitat Vella a partir de dos, quarts de sis de la tarda que s'ho passaran d'allò més bé, oi? I disfrutaran moltíssim Molt bé, doncs màgic Raül, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos Gràcies a vosaltres Que vagi bon molt dia. bé, bon dia Molt bé, doncs el que fem ara mateix, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació Vull trobar tots els misteris que t'han fet gran mirar sense parlar, entén aquesta explosió de sala. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara és moment d'anar cap a la nostra habitual agenda perquè hi ha algunes activitats, i alguns actes que cal comentar sobretot. estem de festa major, comencem per això... Hem de començar parlant de la festa major de Navas. Exacte, perquè aquesta festa major, d'aquest barri de Navas, té moltes activitats, entre elles també té de continuades. Per exemple, del 12 al 17 de maig, a la Casa de Sòria, tindrà lloc els campionats de Guinyote i de Mus organitzades per la mateixa Casa de Sòria. I des del 9 de maig fins al 31 de maig, és a dir, fins a finals d'aquest mes, el Casal de la Gent Gran de Navas us ofereix l'exposició de fotogràcies Mozambic, una esperança organitza amisade junts amb Mozambic. I del 10 al 19 de maig a la plaça Ferran Relles tindrà lloc atraccions per a petits i grans. I fins al 31 de maig al centre cívic de Naves exposició Això passa a Naves organitza Pla Comunitari. I ja comencem per les activitats diàries per exemple avui de 5 de la tarda a 7 del vespre al carrer Josep Estivill que és de Viscaia a Naves de Tolosa hi haurà tres activitats. Comencem a Stripball que és una activitat esportiva per a nens de 4 a 14 anys organitzada pel Centre d'Allenjament Temporal per a Famílies. Aquesta tarda també hi haurà un taller de manualitats organitzada per a ABD, que és un habitatge sense serveis per a gent gran de Navas, i un taller de moviment per a nens de 0 a 4 anys organitzat per l'Escola Presol Municipal als Patufets de Navas. I també avui al Centre Cívic de Navas hi ha l'actuació dels alumnes de Violuncel de l'Escola de Música de Sant Andreu, dirigits per la professora senyora Mireia Quintana. Entrada totalment gratuïta. I al mateix Centre Civil de Navas, a les 7 de la tarda, hi haurà l'actuació de l'Orquestra de Pulso i Púa de Sant Saturio, dirigida pel mestre Pedro Larriba, organitzat per Casa de Sor i recordem que l'entrada també és gratuïta. També avui, a dos quarts de vuit del vespre, a l'escenari Josep Estiví hi haurà l'actuació de l'Esplai L'Espiga del Congrés, espectacle musical dirigit per la senyora Conchita Comas. I avui mateix, a les 9 del vespre, la parròquia de Sant Joan Bosco acollirà la gran actuació de l'Urfau o la Lira de Sant Andreu dirigida pel Sr. Carles Greboli Cervera també era és gratuïta Però atenció perquè no només anaves estan de festa major perquè eh, aquests dies continua la festa major del Bon Pastor No, no tenim excusa per quedar-nos a casa Avui, per exemple, a dues quarts de sis de la tarda tindrà lloc cinema familiar per a tots els públics a l'Escola Bernat de Boil que és organitzada per l'EMPA Bernat de Boil l'EMPA d'Escola Bon Pastor i l'Associació de Cormans Comerciants de Bon Pastor i a les 7 de la tarda parlem amb Aureli González, conduït per Juanjo Arranz, és una activitat per a públic adult, es pot seguir a l'auditori de la biblioteca i organitza la Biblioteca del Bon Pastor. Doncs encara tenim més coses per comentar-vos i parlem de l'Ajuntament de Barcelona que ha posat a disposició dels estudiants diferents sales d'estudi nocturnes per tal que puguin preparar els exàmens de juny. Aquests dies i fins al 20 de juny el servei de sales d'estudi nocturnes que l'Ajuntament ofereix als i les als joves estudiants s'amplia 20 sales d'estudi més de caràcter puntual, una sala més que les que es van oferir en el període d'examens de gener i febrer. L'objectiu és reforçar durant l'època de major demanda l'oferta d'espais adequats per la concentració i l'estudi. En total seran 28 sales d'estudi nocturnes entre les puntuals i les de caràcter permanent que estaran en funcionament durant els mesos de maig i juny. Durant el mateix període d'exàmens de l'any 2013 ja es van realitzar 28.500 usos en les sales d'estudi. Raymond Blasi, regidor de Sant Andreu i Adolescència i Joventut, ha destacat que és molt important que els estudiants tinguin un lloc adequat on estar tranquils i còmodes per poder-se concentrar, especialment en èpoques d'exàmens finals i de proves d'accés a la universitat. Per aquest motiu, des de la Regidoria d'Adolescència i Joventut es vol facilitar l'accés als i als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 ràries a dia de dilluns a divendres de nou de la nit a una de la matinada totes les sales d'estudi nocturnes tan puntuals com permanents obriran també de forma extraordinària durant tot el cap de setmana previ a les proves d'accés a l'ESPAU, a les proves d'accés a la universitat i, per tant, serà estaran obertes el dissabte 177, el, el diumenge 8 i el dilluns 9 de juny de 4 de la tarda a 1 de la matinada. Amb la posada en marxa de les sales d'estudi nocturnes puntuals, tots els districtes de la ciutat disposen del servei durant aquest període. En la implementació d'aquest servei, a més de la Regidoria d'Adolescència i Joventut, també hi col·laboren els districtes corresponents i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Doncs parlem de les diferents sales. En primer lloc parlem de les sales d'estudi puntuals que hi ha a Sant Andreu, que és la sala d'estudi de la Sagrera, que es troba a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro 1-3. L'horari d'obertura és de dos quarts de nou a una de la matinada. I a Sant Andreu també hi ha dues sales d'estudi permanents, que són la sala d'estudi de Can Fabra, que es troba a la Biblioteca Inés I d'Iglésies Can Fabra, al carrer del Segre número 24 i la sala d'estudi del Gard que és a l'espai Jove Garcilasó al carrer Joan de Garai, número 116. I atenció perquè Sant Andreu crearà tres itineraris temàtics per atreure el turisme al districte. El govern municipal del districte de Sant Andreu ha presentat el Consell Plenari del Pla de Turisme del Districte de Sant Andreu. Aquest document presenta una sèrie de propostes per donar difusió pública al coneixement i a apreciació d'elements patrimonials del territori, ja siguin materials, i immaterials presents o passats. Una de les principals propostes del dia del Pla, millor dit, és la creació de tres itineraris temàtics que han de servir per atraure el turisme al districte. Aquest document s'articula amb el Pla de Turisme de la Ciutat de Barcelona. Molt bé, doncs ens queda ja pràcticament un minut i el que podem dir-vos és que els objectius d'aquest pla de turisme del districte de Sant Andreu són principalment contribuir a la preservació i coneixement públic dels elements patrimonials, sensats i estudiats del territori. Ho deixem aquí. Ens trobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies al Francisco Miguel, a l'Esteve Llitra, a la Susana Ávila i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu seu.